Oñak eta oñetakoak akameka bitartean faktoria. Nicole Galarri, podóloga da Nicole kaso, egun hon. Kaxo egun mindutako oñ asko, ikusten duzu konsultan egunero, Nicole? Bai denak, egia izan preventzio da, eh. Bai, eh. Normalean denak minakein. E, eh, señor eta corazón garaite dituzte, oñetako desegokiek Nicole? Ba bueno, aurkitzen ditugu era guztitako arazoak. Umeetan, arazo gehienak eukitzen ditugunak izaten dira deportibak edo playerak sortutako arazoak zera batko e... sortzen dute hau, eh, playerak ba, ba, izerdia eta asko egiten da eta orduan ontsuak eta asko sortzen dira gero eukitzen ditugu ba, behatzak eta iten beratu eta orduan ezkazalak eta gehiago sartzen dira eta holako arazoak eta ba, estetika mundu batian gaude Eta denak estetika baten barrenian sartu nahi dute, eta ba, unbeen kasuan ez dago zapadakera biltzeekan. Goazen adinean aurrerago, zaragoen kasuan, ze problema egoten dira? ba hembelduak eramaten ditu bueno gizonek ez ditugu ilarra aurkitzen jende helduetan Aezen ah, eh? gizonak ondozentzen du bere Bai ori... bueno ondoz hain eh? du zein bezin hori sentitzen anka <laughs> <laughs> <Ori> <laughs> Anion, moda egokiagoa da kate uh -huh. Gizon helduen kasuan ba erazak eukitzazkete ez dialako iristen ondo eskazalak moztea edo higiene on bat eukitzean ketan gainontzekoan uh -huh. gizonak zapata egokiagoa daukate uh -huh. Eta emakumeak, ba, zapata takoi finak, <laughs> puntak, da, eh? ba, gauzik zanak, kalta ondia iten dio. Eta uh -huh. joanetea ateratzeko arriskoa onditzen dute, eta gero kitzen dituzte, ba, kalioak, eta... Uh -huh. Ba, olako arazoak. Juaneteak, eta bar. Bai. Ojo. Takoiek eragin da eta punta istuek eragin da askotan ez da? Bai, Takoiak Takoiek eragin da bat ez zere. Takoizineak egiten du ba, oina asko zinez tablegoa izatia, eta orduan ba, muskulaturak e, lan egin bardun garaian, lan egin beharrian, ba, ordezkapenak egoten dira, eta orduan ba, behatzak deskolokatu iten dira, ukertu iten dira, kailoak sortzen dira, eta nolako arazoak. Bueno, beraz, oso garrantzizkoa, nolako zapatak nolako injetako okeratzen ditugun, ezta? Bai. Gizoneskoen kasuan erraxiago da, ba irudi, esaten dizuenez, ezta? Bai. Baina emakumeeskoen kasuan, nola uztartu adibidez moda-modako zapatak eta zapata egokiak, ezta? Bai. Bueno, egilea gaur egun oso konplikatuta dago. Nejo utena izenean zapata dendetara egilea izan, harrituta gelditzen, naiz zeitugu ba bi alderdiak, haieka batetikandalde punta Sorrotsorrotsak takoi finekin eta bestetikan bailarina daitzendian zapatila hauek gaur eguneren modan jarri diala ez daketela bate solikan bai eta ba bilekoso desegokiak hiek desegokiak <laughs> bilek ah oh? eta zapategokiak zeintzuk dira emakomentza Bai zanbarko luke horma zabalago bat hankat hankaz zapatara adapta, adaptatu beharrean zapatak adaptatu beharko luke Izan beharko luke, ba, sokarriak edo belkorekin baldin bada hobeto, uh. atzetikan, hau da, horpoaiekan, okibarko luke aurriamainon, zola gello, ba, bosba zentimetro edo izango zan egokila, eta atakoia, ba, lodila edo, edo kuña moduko atako joiek. Uh. Konsultare tortzen den jendeari ere, ba, ezin zindegu. Ez, ez, ez, ez, ez, ez Zaten diregu, bueno, zapatak aldatzea... Nahiago da, etilla etorri kalioak entza zapatak aldatzea. Ah, bai, eh, hori zaten du jendeak. Bai, uh -huh. bai, bai, moda oso potente dago, eta oñak nola ez ikusten. Ja. Ba, ja. jendeak ez dille garrantziak. Bai. Oñak ez direk uste, baina zapatak ikusten direta. Beraz, zapatak eraman egitu jendeak, ez da? Oida.